ديله زمير دي کبیر ترا جي دي زکه زمير مر جاي قريب ترا جي كل دا اولاوي لعلهم دي دپارچ دا مشرکان الہی دي غټ بتا يرجعو رو گرزي شي او دئی خودتا معبود وئی مددگارا و مشکل کشاوئی چه تپوستیو کی چه دا اولی دا والو بوتان چا مات کری تال سپتش تکناب یادی لیه زمیر الله تراجی دے دا بوتان اولی زری زری کڑی اولا اللهم دی دا پارا چه دا مشرکان دا بوتان اولی زری دی دا پارا دا مشرکان إله يرجعون الله تروغرزي یاد الہی ذمیر ابراهیم علیہ السلام تم راضی کی لعلهم دید فارج دا مشرکان الہی ارجعون دی ابراهیم علیہ السلام تروغرزی ادوین تپوسو کی چدا چا زری زری کڑی ناب ورتم سلد توحید بیان کی چسوک دزان فازت نشی کولے ناغ تسنگ حاجت روا و معبود و الہ او مشکل کشاوے مشرکان دخپل میلی او دعید و اخترنوا پسرالل چې وې کتل خدایانه زري زري دي قالو وې دي مشرکانو من سوګ ده فعل هذا چکار کړه دهذاب به ال حسن اعظم دي خدایانو معبودانو شراب ګور شرک سره اقل د انسان نل اړشي یو پله ټوټي ټوټي پرثدیه بیا موئی بے آل هاتنا قالو وی دی من شوک دے فعل ھذا چیکار کړ ددا بے آل هاتنا زموند دی خدایانو معبودانو سرا ان نه هو ب شکغا لم نه ځوالی خا مخوا د ظلیمانو د زیاتي کوونکو نه دی چې ګوره زمون خدا یانې ذې ذری دا کار چا کړړ قالو ویلو د مشرقانو سمع فتن او ریدلی دی منگ دی اوزواننا یا ذکرهم چینو مناخلی دی خدایانو معبودانو او دی یو یو بارکی ویچی دی سکول نشی یو قالو له ابراہیم ویلے کی گیا چې کله ورته وس ک دیشي یا ایم نو ابراhimیم یا منده دا منناذا معرففه مرفو اووي او دی د حرف ندا دا محضوف دی یو قالو لهی ی د یا ابرایم۔ ویلے کی گی دویتا چھے کل ور تا کل رابل یا ابراہیمو یادی دے کدا خبر د مبتدائے محزوفنا یو قالو لہو ویلے کی گی اغتا ہوا چیاغ عبراہیم دیب قالو ویلیو دی مشرکانو فاتو بیہی رات للو کی پاگوی سرا علی اعیون الناسی دخل کو دستر گروان اذا خلکو دستورو دڑوان دی را ولي لعلهم يشهدون ذي لپارچ دی حاضر شي او چکه سزا مونږ ورکو چې پستورګو یو ګوري چې شبا ز د خدایانو سره دا کار نکي یو دا یاد تما ناوا لعلهم يشهدون دید پارچی دی حاضر شی دی سزا ورکولو تا آئی برت واخلی او سبادا سی سوک کئینا یاد آیات مانا دا وقالو دی مشرکان ویلی وفاتو بیهی راتللو کئی پا دی براہیم علیہ السلام سرا علی اعیون الناسی د خلکو دسترگو دڑوان دیم لله هم یشهدون دې د پاره چې دای په گواهیو کې نوچا په گواهیو کا نو د لب سزا ورکاو چې گواهینی نو اسه څنګه رونی السلام را واستو قالو ویلو دې مشرکان نو انت هذا ایا تا کار کړ دې دا به ال حسنا زموند دي خدایا انصرا یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام قرغ شان ورته ال هوئی شرک سره اقل لاړ شي بوټه ویدہ معبود دلکنن نا پوهم مړی ته ویدہ حاجت روا دي لږ دې ها جثراوې نو مړ کې دوله او چې دې ها جثراو مشکل کوشار نو چې مړ شو نو ګورستر کې ورته ته پټي کې اګه پټ کړه نو دا بغړې دلی پاتې وې خلا ورته تا بندک ک بندک کړه دې نوې نخلبې کلاو پاتې وې او لام بولتا قبر کتا دفن کو کفن ورتتاو روا چولو نکده حاجت روا مشکل کو شاویدہ کارون بے پخپل کولے قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو بل فعلہو کبیرهم حازا دی عیاذ کې علماو غنته جهاد ذکر کړی دی او توجی په کې دا دا قال بل فعلہ کبیرهم حذا ویکړه دې کار لرا دی مشر بود دې حذا چدا دے داوی دې مشر کړی اول دې مشر دا سکول وې دې ناراض او چې زې دمر لوی دا مدا واړو واړو برا سره څنګه جوړ کړي نذل غسور غلي وردا سمر عجیب د توحید بیان ده چې دې غټ بوت غصور زیو واړي د غسی د وجه نظر زری, زری کل نذ اسمانو نذم کو مالک بسمر په قهر او غضب کی چتا تاور سره نا غټ بوت او قبر ولی شهید مړې ژوندې دي ور سره شریک جوړ کړي بل فعلہ بلکې کړه دې لارا کبیرهم حذا مشرد دوی چې دادې دادي مشر کړي داسه او دوی ما توجیب آیات که داوا وی دا کار تاکڑی وی نا بل فا لہو کبیرهم حازا کڑی دی دی لرم شرد دوی چی دا دی دا وی زان تا اثبات تی لکا خکول خط دیو لی کلو اتا لی اومی سڑی وی دا خکول خط چالی گئی تا وی دا اتا لی په پی گئی او کی گورا یو قسم ما زان د پارا اس بات دے او غلہ توبیخ نے وی قال بل فعلہ کبیرہم هاذا بلکی کڑے دے لیلا کبیرہم هاذا مشرد دوی چ دادے دیکھ زانت اس باتو بعض و ورته وي کړړی د د مشر دوی چې دا خدا دا د مشروط دی فلو انکانو ق یاره دا کار بهدي مشر کړی خو د کاشررانونهته پووسو کوي که د خبرې کوي د ته مشروط وي دته بالمحال بلمهوي خبرې نشي کولی دا کار د نه دی کړی و دا بهې مشر کړړی خودی د ک شرانو ک خبرې وکې قالبل فله هو ک هم هذاکړی د دی لره مشر دوی چې دا دا خبره مشروطته د ف اللو هم نو تاسو کئ د ویناک چر دای خبر کوی اي او تو جی یاد کدا ذا قال الف له اي من فعل له کړه بيد لره هر غچا چ کړه ده د دې کی کلام تام شو کبیرهم هاذا مشردا ده فَاسْأَلُوهُمْ نَتَأْوَّشُ كَيْدَ دِيكَ شَرَّانُنَا إِنْ كَانُوا يَنذِقُونَ کَچَرِ وِ دَيْ چِ دَيْ خبرِ کُولِ شِ فَارَجَوا إِلَى أَنفُسِهِم نَوَابِشُ يَدِ خُلُزَانُنُ تَ فَقَالُوا ذِ مُشْرِکَانَ وَیْلُ ان کوم انت مولیمون وبی شکه تاسوعالی معګوره د هغه چای بعد دته بندې کوي هغه چا ته عالی هوای چې هغه په خبرو کولو قادر نه دی په خپل ځان بچکولو قادر نه دی. ثم نو کی سو علاروسہم بیا سر کر شل دای پخپلو سرونو اے سرونه ټټکړې شول او ابراهيم عليه السلام ته د شرم کته نشول سرې ټټکړې او سترګې ملاول نه او پټ ټټو سترګو ارت وه لقد علمتا بشک پوهه تو ابراهيم ما ها اولاينفقون چه ذا معبودان خبر نشکولې وګوره س عجیب کمال د ابراهيم عليه السلام د دشمنو د دا مشرک د خلینو مرويش تل چې د خبرې نشکولې ا مکسد دا دی دا چې په خپل وای جدا خو خبرې نشکولې نو چې خبري نشي کوله اذه خبرو وسمشتا نو ته د هغه چا څنګه عبادت او بندگی کوي قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو تا شرک ټول حماقت او بناپوي وي خلق او تکبر والا چې ده حاجت روا مشکل کو شاده ادس پی ورته سوکی دار وتروله لو د حاجت روا مشکل کو شام سوک سوکای کوي یې ورته درغه تهاله لګولي اکل نو عوام خناپو هدي فلانی درگاه کې ويدا گیر شاپیر بوتي نه دا غل راغلی وو وای بس بابا سپتی بوتي جوړکل وی کوي په خبره او سوې د خلق او عقیده خرابیش په خواش بدیدین پانه روشو کولې وی نه باته بایدي دا ټول د دروغو کیسې دي او نه پو هغه خلک چې د کتاب الله نه لری دي نو ایت الله به عقل وای د کتاب الله نه لری خلکو تعالی غیان وای او د کتاب الله نه لری خلکو توي شر البريا نو غي بس د خبري تسليمي حضرت دین ویله ادا خبر ورته پا ممبر کی گی دی تخلق دین اسلام وئی قالا افتعبدونا ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو آیاتا سو عبادت کا من دون اللہ ما سواد الله نا ما دہا غچا لا ینفعکم شئئن چی فائدہ در رسول تاسو تشئن ذرہ بر بر ولا يضر ركم او نظر نظر تكلف وبماري دفقول شيب افلكم تباهيدي وي بربادي دي وي تاسو دفارا ولما تعبدون من دون الله او ذا غشاد پارا چتا شې ورته عبادت کوي ما سيواد الله نا افلا تعقلون آیاتو د اقل نکار ناخلی قالو ذو مشرکان ویلو حرقوه وی شوزوي د ابراهيم عليه السلام پور کيو وَنْصُرُو آلِهَتَكُمْ او مَدَتَو نُسْرَتُ كَيْدَ خُبُلُ خُدَ آيَانُو ای داسنگا معبود ده چی جواندی او بالله ای و ایتاسوی مَدَتَو امدادو كَيْدَ خُبُلُ خُدَ آيَانُو اِن كُنتُم فاعلین. کئی تا صدا کار کون کی بس اور خشا را جمع کو یو لی اور بل کو ا ابراہیم علیہ السلام پاگی کی وررتا کو اپ پتن پوی دلوی اور چدی مزل بدای سنگ رسی نمنجنی کی جوړ کو اوغے سے ٹھال ور کو اپڑی ور پ سے کٹکل نو د غ سره ابراهیم مله اسلام د اوور منستې و غرزوو عاکلی چې اوور ته نو د ابراه ملله سلام پخلی مبارک دا الفاظ او وظیفهوه حس الله عمل وکی قالو د مشرکان ویلی هرې قوو سو ون سرو عالی حته کوم امدادو کوي د خپلو خدایانو ان کوتون فین کو تا سودا کار کوون کې قله فرمالیمونګ یا نهرو بردن یخ غور داسیمیا خېګا ماشه زما خلیل د اخنینه تنگ نشي وسلاما سلامتیه والا جوړشا علا ابراهيم په ابراهيم عليه السلام نور ور تعالی د سکون او د آرام زه جوړ کو او اور ته وی چې خبر دا زما خلیل ګورونه سوځي او يا خاو سلامتي او لجوړ شا وارادو به کيدن اراده لري و د ایبراهیم عليه السلام بارکه کيدن د مکر او فریب یدا غدور وقت او د غټول رعیت د کيد اراده لري وا فجعناهم الاخسرين نگرزولیو مونگا غیتاوانیان ونجی ناہو نجات مورکڑ وغویتا ولوت ون نولوت علیہ السلامتا الالارد واللتیزم کی حاغتا بارک نا فیہا چی خیر او برکت چول دے پاغے کی نگرزولیو لِلعَالَمِينَ دَارَ دَمَخْلُوقَاتُ دا چا غظمہ ک د شامدا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ او بخلو مونږه ویته إسحاق عليه السلام بچي وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ عليه السلام نوسته نَافِلَتَن زِيَادِي اے نو سیتا نافلہ و دا دادو بچی د پاسه انعام ده لکه نفل تم نفل زکوئی دا فرض فرض د پاسه زیادت د ثواب یو شیر وکل انو دا طول جعلنا صالحین گر زول و منگان نیکان سوالحان پیغمبران صلی الله علیه محمدنا عليه واصابه اجمع اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معشيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما استعنا اللهم باسماءنا وقواتنا ما أحيثنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا ت شلتنا بزنووبناملله يرحموونه سبحانه کلله همما و حمد کا اشدو الله ال الله انته غفررو قوتو بیلیک الله